pentru toți cei care sunt treziți la realitatea vie și de necontestat că avem o moarte în față, anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului I078 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, program care se ocupă tocmai cu pregătirea noastră pentru întâmpinarea acestui eveniment de la care nu este scutit nimeni. Omul se naște ca să moară, după cum scânteia se naște ca să zboare. Problema este că, în timp ce scânteia dispare, cum și n-a fost niciodată, omul moare, dar nu dispare. El trece într-o viață veșnică și, din pricina aceasta, trebuie să-și facă bine socotelile încă de acum din pe pământ, pentru că Dumnezeu l-a trimis aici ca să-și rânduiască veșnicia. În vederea aceasta, iubiți ascultători, cercetăm împreună Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, care ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos, Cel care este calea, adevărul și viața, singurul prin care ne putem aranja veșnicia de -a pe acum, să o petrecem în slavă fericită împreună cu Dumnezeu Tatăl. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu de care ne ocupăm de o bună bucată de vreme ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Ioan, la capitolul 6, din care ne vom începe în curând citirea cu versetul 46, urmat de explicațiile care îl acompaniază. Mai înainte de aceasta însă să vă citesc împrejurarea prin care a trecut un frate binecuvântat. Subtitlul Hoțul de buzunare, dumnealui istorisește următoarele. Împărțeam niște broșuri despre Domnul Isus în București pe stradă. Deodată un polițist mă oprește. Vino cu mine la poliție. Da, să trăiți! Și l-am urmat cu respect. M-a dus într-un birou, mi-a confiscat broșurile și le-a pus pe masa lui. Apoi mi-a luat datele de pe buletin, punându-mi tot felul de întrebări. În timpul acesta a intrat în aceeași cameră un alt polițist cu un hoț de buzunare. „Mie e foame, dați-mi o bucată de pâine, se văita hoțul. Vă rog, domnule polițist, i-am spus eu repede, scoțând bani din buzunar, mergeți cu el și cumpărați o pâine. Polițistul a luat banii de la mine și s-a dus cu hoțul la bruterie. După câteva minute însă mi-am amintit că nu i-am dat hoțului și niște broșuri. Am luat repede câteva de pe birou și am fugit după ei. Apoi m-am întors la poliție pentru continuarea interogatoriului. Polițistul s-a mirat de atitudinea mea și a râs. Ha, a primit hoțul foile de la dumneata? Da, domnule, le-a primit. Apoi mi-a dat drumul ca să împar și la alții cuvintele vieții veșnice. Vedeți, domnul Isus îi iubește pe hoți. Astăzi, în 1994, la noi în țară se botează în închisori mii de hoți, de criminali și tot felul de amăgitori. Adevărul biruiește peste tot. Soarele dragostei lui Isus Hristos pătrunde în colțurile cele mai întunecate și iluminează pe robii întunericului. Ei se predau luminii, se botează, formează biserici în închisoare, citesc și predică cuvântul sfânt. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Ceea ce este trist și rușinos totodată este să vezi că lucrul acesta nu este o bucurie pentru toți, ci unii se umplu de pismă și de ciudă în privința aceasta, cum se umpleau de pismă și de ciudă și iudeii de pe vremea Domnului Iisus, când vedeau mulțimile înfometate după cuvântul lui Dumnezeu, mergând la el. Domnul Dumnezeu însă are ultimul cuvânt, să nu uităm. Așa a fost din așa a fost și la cruce, Oamenii au crezut și Satan că au scăpat de Domnul Isus punându-L în mormânt. Dar ultimul cuvânt a fost al lui Dumnezeu, când în dimineața slăvită a învierii, a treia zi, Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Isus Hristos și ceea ce a crezut Satan că este cea mai mare biruință a lui a fost, în fapt, cea mai mare înfrângere și cea mai rușinoasă înfrângere a lui. Aviz amatorilor, tuturor acelora care se împotrivesc lucrării Domnului Isus. Că dacă Domnul Dumnezeu a așteptat trei zile, a răbdat trei zile să fie ponegrit și să fie socotit în vins, a făcut-o cu un scop și unul din scopuri a fost a da timp acelora să se pocăiască. Dumnezeu dă și astăzi timp tuturora acelora care se răzvătesc împotriva lucrării lui bune pe care o face în toate felurile și dă timp tuturor să se pocăiască în loc să se umple de ciudă, de pismă și de cârtire împotriva lucrătorilor lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te rugând și ascultarea mesajului de față Dă-ne un duch de bucurie la vederea lucrărilor minunate pe care le faci tu Când vedem cum chemi oamenii la tine Cheamă-ne și pe noi prin mesajul acesta Și umple ne cu dragostea și cu bucuria care izvorăște Dintr-o viață curată împărtășie cu tine, amin Du-te și spune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 Este la toți, Poate se vor pocăi. Du-te Iona și spune, Du-te Iona și spune, Du-te Iona și spune, Poate se vor pocăi. Se vor pocăi. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar la versetul 46 din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, unde Domnul Isus, într-o discuție cu evreii, le spune, nu că cineva a văzut pe tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe tatăl. Ceea ce vine din Dumnezeu merge înapoi la Dumnezeu și îl vede necurmat. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, venea din Dumnezeu, avea firea natura lui Dumnezeu, trăia în Dumnezeu și pentru Dumnezeu, de aceea îl vedea tot timpul. Numai cine este născut din nou din Dumnezeu, are firea lui Dumnezeu și vede pe Dumnezeu, adică felul de a fi al lui Dumnezeu, adevărul lui, lucrările lui și împărăția lui. Cel cu inima curată, cu inima înnoită prin nașterea din nou, Vede pe Dumnezeu, scrie la Matei 5 cu 8, ascultă pe Dumnezeu și îl sfințește în orice timp și în orice loc. Cel duhovnicesc, născut prin Duhul Sfânt și stăpânit tot timpul de el, poate vedea și înțelege pe Dumnezeu care este Duh, poate vedea și înțelege tainele și lucrările duhovnicești și poate primi adevărul duhovnicesc care este de dincolo de materie. Fără această stare duhovnicească, Dumnezeu nu trimite pe nimeni în lucrarea Lui și nici nu descopere tainele sale duhovnicești. Dragul meu, dacă nu vezi și nu auzi pe Dumnezeu, înseamnă că nu vii din Dumnezeu, adică nu ești născut din El și nici nu poți merge la El în starea aceasta. Ca să poți fi născut din Dumnezeu, crede și primește pe Domnul Isus ca mântuitor al tău personal. În versetul 47, Domnul Isus spune, Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Credința adevărată în Domnul Isus se cunoaște prin faptul că mută acum pe om din împărăția lumii vremelnice, de sub stăpânirea stărilor de lucruri din lumea păcatului, în împărăția stărilor și rânduirilor veșnice, unde stăpânește Sfințenia, viața veșnică, adică felul de a fi din veșnicie, acum, în prezent, pune stăpânire pe cel care crede cu adevărat în Mântuitorul Isus Hristos. Cine crede în mine, spune Domnul Isus are la timpul prezent, în momentul acela în care crede, are viața veșnică. Nu spune va avea în viitor, ci are acum în prezent. Domnul Isus Hristos este viața, viața veșnică și credința adevărată duce acum pe om la El ca să primească acum iertarea păcatului și izbăvirea de sub puterea Lui. Cine crede în sângele Mântuitorului vărsat pe crucea Golgotei, capătă acum starea de copil al Lui Dumnezeu Adică acum este născut din nou prin Duhul Sfânt, din Dumnezeu, acum este înviat din moartea păcatului, acum primește arvuna Duhului și arvuna celor ce vor fi în veșnicie, acum intră sub stăpânirea păcii lui Dumnezeu, acum este zidit ca piatră vie în casa lui Dumnezeu, acum trăiește dragostea și părtășia care vor fi în veșnicie cu toți cei cu adevărat credincioși. Oare... Mai este ceva mai de preț ca aceste haruri minunate? Nu este, nici n-au fost cunoscute pe pământ până la venirea Domnului Isus. și iată, toate acestea sunt partea fiecăruia care vine la Domnul Isus Hristos acum. Acum are felul de a fi al împărăției veșnice, acum trebuie să poarte chipul Domnului Isus. Ce mare, mai mare bucurie poți să ai! Ce fericire mai mare și poate dori un om pe pământ decât să trăiască în deplină dragoste și armonie cu toți ceilalți de pe pământ! Ce har mare este să nu mai ai în inimă ură, oamenii să-ți facă rău și tu să-i iubești! Și cu cât mai mult rău îți fac, cu atât mai multă miră și compătimire să ai pentru ei! Ce mare har să fii eliberat de ură, de invidie, de gelozie, de cârtire! Ce mare har să te poți iubi cu toți, iubești pe oameni, urăști ceea ce fac ei, cei care fac răul, dar să iubești pe oameni. Ce mare har și iubire să iubești pe toți, fără să ții cont de nicio barieră, pe toți care iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Ce mai mare fericire și-ar putea dori un muritor de rând. Ce mare bucurie și fericire să știi că toate lucrurile, și care le înțelegi și care nu le înțelegi, și care îți par bune și care îți par rele, toate toate lucrează împreună spre binele tău din moment ce iubești pe Dumnezeu. Oare cine își poate dori mai mult decât atât pe pământul acesta? Să existe oare nici nu există mai mult decât atât? Toate acestea sunt partea celuia care vine și primește pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al Lui în mod necondiționat. Cine nu are viața cea nouă și veșnică din Dumnezeu acum... Nu va avea nici atunci când își va dezbrăca trupul și va intra în veșnicie. Toată lucrarea de mântuire și de săvârșire o săvârșește Domnul Isus acum, prin Duhul Sfânt, în viața Celui care crede cu adevărat. Despre aceasta am citit nu demult, cu câteva lecțiuni în urmă, o mărturie a Sfântului Ioan Gore de Aur, care în același fel ne îndemna să primim pe Domnul Isus acum pe pământ, spunea el să ne pocăim, acum. Căci după ce am murit nu mai este nicio nădejde. Și în aceeași carte în care am citit despre predicile acestea ale lui uh, Sfântul Ioan Gură de Aur, Grigorie, marele mitropolit al uh, Ugrovlahiei, ne spune același lucru și anume ne îndemna ca acum, cât suntem pe pământ, să ne punem viața în rânduială, că după ce am murit nimeni nu mai poate spune lui Dumnezeu să ne primească în locul cu verdeață, dacă acum, aici pe pământ, nu l-am primit noi în mod cu totul personal. Adevărat, adevărat vă spun, zice Domnul Iisus, că cine crede în mine are viața veșnică. Credința se naște în om prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, adică a învățăturii din cuvântul scris al lui Dumnezeu. Mulți ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dar nu primesc învățătura lui. Ei ascultă cu urechea trupului, dar nu primesc în inimă cele auzite, nu le iau ca pentru ei. Cele auzite nu le înrăuresc viața. Ei ascultă și tot ascultă, dar viața nu li se schimbă. Numai ascultarea aceea, care înseamnă primirea învățăturii, are preț. Aceasta naște credința cea adevărată în om, credința cea vie, care crește și îndumnezește cu fiecare zi. A avea viață veșnică prin credința în Domnul Isus înseamnă a trăi acum, clipă de clipă, sub călăuzirea Duhului Sfânt, în toată voia lui Dumnezeu, gata pentru orice lucrare pe care o cere El. Minunată este mântuirea pe care o dă Domnul Isus celor care cred în El, în jertfa Lui. Este o mântuire pentru zile bune, cât și pentru zile rele, pentru viață, cât și pentru moarte, pentru timp, cât și pentru eternitate. În versetul 48, Domnul Isus declară cu putere. Eu sunt pâinea vieții. Ce cuvânt plin de înțeles! Domnul Isus este cel ce l-a spus și nu l-a spus pentru cei sătui, ci pentru cei flămânzi. Mulți din cei care l-au auzit au avut bucuria să vadă pe acela care a săturat cinci de oameni cu cinci pâini și doi pești, dar dorințele lor s-au mărginit numai la faptul să aibă pâine pentru trup. Domnul dă însă lucruri cu mult mai mari când spune, eu sunt pâinea vieții. Căci scopul venirii lui în lume, al învățăturii și vieții lui, al suferinței și al morții lui, era să dea celor ce flămânzesc și însetează după neprihănire viața veșnică. Atâta vreme cât nu facem parte din acești flămânzi după neprihănire, nu putem să pricepem felul cum Domnul Isus este pâinea vieții. El a venit pentru ca noi să avem viață în El și să o avem din belșug. Eu sunt pâinea vieții. Mereu auzim din gura Domnului Isus cuvântul Eu sunt. Iată încă de vreo câteva ori. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va afla pășune. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Toate aceste versete se află în Evanghelia după Ioan, cine și-a citit și, și citește Scriptura le cunoaște. Iată atâtea nume care de care mai minunate. Este El în adevăr ceea ce spune că este? Da. Isus pâinea vieții. Dar cum vine asta? Cum ajunge El să fie pâine pentru noi? Prin faptul că El și-a dat viața pentru noi, iar noi putem să-L primim prin credință și să-L avem. Da, Domnul Iisus este pâinea vieții, adică în El găsim totul de plin. Toate trebuințele vieții de orice natură ar fi, sunt satisfăcute în el pâinea vieții. De la prunc până la bătrân, de la cel mai neînvățat până la cel mai învățat, de la cel mai necredincios și până la cel credincios și sfânt, Cristos este pâinea care satură și răspunsul desăvârșit la toate întrebările vieții. Dragul meu, Domnul Hristos este și pentru tine pâinea vieții? Vrei în adevăr să te hrănești cu El? Întinde mâna credinței și ia această pâine ca să trăiești fericit acum și în veci de veci. În versetul următor la versetul 49, după ce Domnul Isus le spune eu sunt pâinea vieții, continuă în felul următor. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Domnul Isus, deși s-a întrupat în mijlocul poporului evreu, el nu era evreu. Niciodată în vorbirile sale n-a spus părinții noștri, neamul nostru, legea noastră, prin care s-ar fi înțeles că el era una cu evrei, având aceeași obârșie cu ei, ci el spunea, părinții voștri, legea voastră, datinile voastre. Așa și noi, suntem cu trupul în lume, dar cu duhul și cu celul nostru nu suntem din lume. Pentru noi... Lumea, cu tot ce este ea și cu religia ei, cu felul ei de a cunoaște pe Hristos, este o împărăție străină prin care trecem, căutând să facem bine în orice loc, așa cum făcea Mântuitorul nostru. Părinții voștri, le spune Domnul Isus, au mâncat mană în pustie și au murit. Tot ce a fost înainte de Domnul Isus, au fost umbre slabe ale marii realități, au fost îndrumătoare spre viață, dar nu viața în sine. Viața reală este El, marele răscumpărător, care se dăruiește tuturor celor care vin cu credință și cu pocăință la El. Cei din vechime aveau doar simboluri, noi avem realități. Cât de recunoscători ar trebui să fim noi, pentru că ne-am născut în această minunată epocă a Harului, când putem fără piedică să intrăm prin Domnul Isus în Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu, care este în cer. Cei din vechime au fost luminați de Dumnezeu, pe noi însă ne-a făcut lumină. Cei din vechime au fost hrăniți cu mană, noi însă suntem chemați să facem parte din pâinea vieții. Cei din vechime aveau făgăduințele pământești care se întemeiau pe lucruri văzute, pământești. Noi avem făgăduințe cerești și veșnice și umblăm după lucrurile de sus și ne întemeiem viața numai pe astfel de lucruri. Îți mulțumim, Doamne Suse, pentru minunatul și veșnicul har în care ne-ai cuprins. În versetul 50, în continuare, Domnul să spune Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară Numai cine se hrănește cu lucruri veșnice, trăiește veșnic Cum îți este hrana, așa îți este viața Te hrănești cu Hristos pâinea care s-a coborât din cer? Devii un Hristos ceresc, sfânt și veșnic Se vede cu ce se hrănește omul după viața pe care o trăiește nu trebuie să spui prea mult cu gura că te hrănești cu Cristos. Viața ta mărturisește fără putință de tăgădă acest lucru. Dacă te hrănești cu Cristos, ai felul de a fi a lui Cristos: sfânt, plin de dragoste, nepărtinitor, lipsit de spirit naționalist sau de confesionalism și liber de tot ceea ce este pământesc și păcătos. Creștin adevărat este numai cel care se hrănește tot timpul cu Hristos, care are felul de a fi al lui Hristos în el. Mâncare nu-i lucru care se face o singură dată, ci toată ziua, toată viața. Domnul Iisus se aseamănă cu mana din care mâncaseră evreii în pustie. O istorie minunată este istoria cu mana dată de Dumnezeu evreilor. Zi de zi dădea el această hrană poporului numeros. Ei trebuiau să o strângă în fiecare zi, căci nu, era, nu le era dată decât pentru o zi. Așa și cu Domnul Iisus pâinea vieții. Trebuie să mâncăm zilnic din ceea ce este El, felul Lui de trai și învățătura cuvântului Său, căci altfel nu putem să ne păstrăm viața cea nouă cerească. Mântuitorul vrea să ne fie o mâncare pentru veșnicie, de aceea l-a trimis Tatăl și de aceea a și venit din cer la noi. Mereu răsune cuvântul că El a venit din cer. El este om adevărat, dar și Dumnezeu adevărat. Tatăl l-a trimis, iar El a primit să fie trimis și a venit din cer la noi, într-o deplină ascultare de Tatăl și de bunăvoie. Ce voia Tatăl care l-a trimis? Voia ca El să-și dea viața pentru noi. Acesta era marele trebuie care a stat scris deasupra vieții Domnului Isus de la ieșirea din Betleem și până la crucea de pe Golgota. Nu trebuie să sufere Hristos la aceste lucruri și să intre în slava sa? Întreabă Domnul Isus odată. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Prin faptul că Domnul Iisus s-a dat morții pentru păcatul nostru, a putut să ne devină pâine. Moartea lui l-a dus în starea de pâine. Altfel, ar fi rămas doar bob de grâu, fără urmași. Fără jertfa sa, învățătura minunată a Domnului Isus și pilda vieții lui de n-ar fi mântuit pe nimeni. Moartea sa însă a dat și dă putere învățăturii sale ca să fie hrană tuturor flămânzilor după neprihănire. În versetul 51 Domnul Iisus spune mai departe Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Care dintre și sincer și cinstiți când citesc acest verset nu înțeleg că este vorba despre jertfa Domnului Sus pe crucea Golgotei și nu despre altceva? Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât din cer în primul rând ca să moară. Și moartea sa să fie prețul plătit dreptății lui Dumnezeu, pe care omul, prin păcat, a călcat-o. În urma călcării dreptății dumnezeiești, omul a fost condamnat la moarte, fără putință de izbăvire, prin propria sa putere sau înțelepciune. Dumnezeu însă, în dragostea și în înțelepciunea sa, a găsit un desăvârșit mijloc de izbăvire și anume, a hotărât să plătească el marea datorie a făpturii căzute fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Domnul Isus a venit din cer ca pâine care dă viață oricui o mănâncă. De la nașterea sa în Betleem și până la moartea sa pe crucea Golgotei, prin tot ce a lucrat și a învățat, el a fost pâine cerească. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Cu ceea ce s-a pogorât din cer, trebuie să ne hrănim. Aceasta este pâinea vie care dă viața. În felul acesta se înțeleg versetele 53 până la 56. Nu este vorba aici de trupul fizic al Domnului Isus, trup care nu s-a pogorât din cer, ci a fost luat de pe pământ cu atât mai puțin este vorba despre pâinea fizică și vinul fizic de la cina Domnului. Dintre cei care ascultau pe Domnul sus atunci, cine înțelegea că ar fi fost vorba despre cina Domnului, despre împărtășanie? Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, deci care s-a pogorât din cer, va trăi în veac. Care este adevărata religie? A întrebat odată întreg cineva pe cei din același compartiment cu el. Este religia catolică, protestantă sau avreunea din multele secte? Fiecare din aceste religii susțin că este cea adevărată. La această întrebare în cele din urmă, toți au ajuns la părerea că, de vreme ce nimeni nu știe care este religia adevărată, nimeni ar trebui să-și bată capul cu religia. Dar cineva de acolo a făcut această observație. Vegetarienii spun că a mânca legume este cea mai bună hrană, alții spun că nu. Carnea este cea mai potrivită hrană. Kneip ne-a dat o întregă listă de bucate și alții au făcut la fel ca el. așa că problema aceasta a hranei nu este lămurită? Și dacă unul zice una, altul zice alta, n-ar fi oare mai bine să nu ne mai întrebăm de mâncare? Călătorii au râs cu toții și au tăcut rușinați. Eu sunt pâinea vieții, zice Domnul Isus. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Da, cine are pe fiul are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. În limba ebraică, pentru cuvântul pâine este lehem, care în însemnează ceea ce se dobândește prin luptă. Lupta pentru existență. Pâinea nu vine singură la om, ci el trebuie să lupte pentru câștigarea ei. Tot așa stau lucrurile și cu pâinea adevărului care este Hristos. Numai cine muncește, adică numai cine vine la Domnul Hristos prin credință și lepădare de sine, se poate hrăni cu el pâinea cea vie. Facă, domnul iubiți ascultători, ca toți să ne înfrutăm din pâinea această vie și să trăim veșnic. Iubiți ascultători, am ajuns la punctul de încheiere a programului I078 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorind ca cei mai mulți dintre noi să avem inimile pătrunse de mesajul Evangheliei care se îndreaptă către toți cei ce nu l-au primit pe Domnul Isus, cu dorința stăruitoare de a-L ca Dom și Mântuitor, vă lăsăm în continuare să ascultați o cântare al cărei mesaj vizează același subiect. Domnul Dumnezeu să-și întinde binecuvântarea Lui peste noi toți, așa după cum ne-a lăsat-o și ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos. Amin.